Навіть там, де сторонні впливи були цілком можливі. Так, наприклад, харківські золотарі, як розказувала небіжчиця Родакова, виробляють два сорти сережок. Один – для українського населення, другий – для сусіднього великоруського. А дукачі – виключно для українців, вживаючи для того тільки старовинні зразки. Обробка рослинних матеріалів Одною з найстаріших та найпростіших форм пристосування техніки до рослинних матеріалів було рубання та заготовлення дерева. Рубання дерева, як і скрізь, проводиться тільки зимою за допомогою сокири, а іноді самої пилки – починають рубати дерево, а звичайно, з того боку, куди воно мусить впасти. Коли надруб перейде за половину діаметра стовбура, починають підпилювати чи підрубувати дерево з другого боку. Притому іноді двоє людей стають з боків та тягнуть за мотузки, що раніше прив'язані до верхньої частини дерева. Зрубане дерево Очищують от гілок, які складаються окремо, а стовбур розпилюють на частини. Або залишають для вивозу з лісу цілим. Або нарешті тут таки розпилюють його на дошки чи бруси. У великих лісах на півночі України зрубані стовбури котять або підвозять до річки, де їх зв'язують у плоти. На Карпатах дерева спускають до річки по жолобах з дощок та залишають їх на березі для майбутніх плотів. Плоти зв'язують, звичайно, гнучким гіллям чи корінням хвойових дерев. На Дніпрі плоти роблять або дуже великі, коли вони призначені за пороги, цепто тобто на Херсонщину, або вдвоє менші, коли вони не йдуть далі Катеринослава. Доправа дерева до Києва плотами практикувалась уже в перші часи будування Київської Печерської Лаври. Притому великі стовбури дерев возили на гору зимою на конях, а іноді тягли просто на руках. Підіймають сплавлені стовбурі з річки на берег і тепер по двох стовбурах покладених поперек на березі за допомогою окремого приладу, що нагадує спосіб, яким ескімоси витягають на берег забитих фок. Але взагалі рубання, заготовлення та сплав лісу у нас, коли відзначається оригінальністю, то хіба що на Прикарпатській Україні головним чином по річках Прутії, Черемоши та почасти по Дністрі, де це стало головною зимовою працею, що вимагає видатної зручності, сили та спритності. Озброєні своєю ципиною, або, як там вимовляють, ципинов, гуцули ведуть плоти по крученій гірській річці – Засіяні скелями, що хвилі ризикуючи або розбити цілого плота, або свою власну голову, або і те, і друге разом, без перестанку виробляючи справжні акробатичні штуки на мокрих ковських стовбурах, що танцюють та коливаються під ногами. Всі ці труднощі ускладнюються ще тим, що там плоти часто приходиться спускати по шлюзах. Цебто з головокружною швидкістю та з дуже великою небезпекою, до якої можна прирівняти, хіба що переводіння плотів через Дніпрові пороги. Спуск плотів по Дисні та по Дніпрі в порівнянні з цим є справою, що не вимагає найменшого зусилля. Теслярське ремество а знаходимо на Україні вже на початках історичної доби як церкви, так і інші великі будинки були майже виключно рублені. І будівництво на протязі цілої історії України